Ми наїлися кулеші з бринзою і м'ясом. Життя випогоджувалося, зате погода показилася, як і провістив Микола. Звуків зацяпало, шугай сягнув плаща і падав мовчкуватому Юрі, кудись його виряджав у долину. Широкий через перехоплював його гнучкий стан, так і ремені сокотять, Лісорубові попер, які можуть захистити ребра від падаючого бервена. З череса звисав золотий годинник. На сороці яскріли скляні гудзики. В вовняні гаті обвивали ремінці постолів дорогої роботи. Щось середнє між панком і циганським війтом було в його парсуні. Коли Юра відійшов, Микола задумано мовив – «Оправді, намірився я сам здатися владі». «Як?» – вихопилося в мене. «А так?» «Напишемо просто і коротко. Шугай прийде з каяттям, кеть дадуть легімітацію, що карати його не будуть, а призначить служити в жандармерію, де він користі принесе за десятьох». І тоді запанує спокій і порядок на Верховині. Я не вірив вухам, що говорить цей чоловік. І ти не віриш. Я сам собі не вірю, але чинити мушу саме так. Вовк чує напасть. А чехи пристануть на моє слово. Кого бояться, того шанують. Такого жандарма ще не було в Підкарпатті, яким я стану. Я два фронти пройшов. Я крейцар у воздусі посіляю. Я не ведмедя з ножем іду. Я кожний камінчик пізнаю від Вігорлата до Говерли і знаю, хто чим дихає. Вір мені, хлопику. Прокляті найщирішими святими стають не, найліпшими слугами. Шугай себе ще покаже вивернутим боком. А кеть не дадуть на все згоду, рознесу судову кафедру в хусті, пущу на вітр, як пір'я, з гранатами піду на Прагу і Будапешт. Так і запишеш. Видобув із-за череса шкиряний гаман, витяг складений папір і простяг мені. Поки я писав, він нерухомо сидів поряд, склавши побожно руки на грудях. Коли я читав Супліку, Шугай зубато всміхався. Люблю вчених людей. Пописаному все так красно виходить, як у попівському казанні. А я лише два слова знаю писати. В мадярському війську більше не вчили. Нащо русинській свині грамота? За короля можна і так умерти. І він натужно вишкрібав під письмом Шугай Міклос. Ми сиділи під дашком відкритої колиби. Двері боюся класти. Все мушу видіти, чути, як заяць у траві, слухаючи шемерання дощу. Стояли на поготові приперті два кріси, на прикладах мали вирізані великі хрести. Хрестик був випалений і на стовпі, що підпірав стріху. Перед тобою дві дороги, сказав Шугай. Або до мене у Ватагу, або на Румунський бік. Там, серед циганоти, легко загубитися, аби лише жандармом не лізти в зуби, бо для них двадцять п'ять палець на гузицю, як добрий день. Я сказав, що в лісі не звикнуся, піду на румуни. А я хащею похрещений, я без неї не годен, потеплю він голосом. У нашій родині переказ такий, що прабабка не мала дітей і пішла до ворожки, та каже, діти народяться, але такі, що волітимуть лише в лісі жити. От так і пішло. І діда, і няня все в бутин тягло, А я з й не виходжу. Вона дражнить мене, як звірина стрільця, Як риба рибаря. Мені на ширині дихати нічим. Народ гесть завонявся. Пожирають одне одного гірше, як тварі в лісі. Душа Божа ціну втратила. По всьому Волівському окрузі убивства чиняться, На дорогах по трьох кладуть, кишки випускають, ночами до хиж лізуть, де на якусь коруну міркують. Сокири, ножі, кров, жінці в коліно гвізд забили, аби їм з кісток м'ясо відпадало. І все на шугая вішають, і вбивцям, і поліції все на руку, а шугай, куди править, туди цілить. Ще ні разу нікому в черево не стріляв, не зняв топір на хрещеного. А як стріляв, то лише обороняючись. Все добре знають чеські офіцери та лукавлять, хитрують. У круте дерево кривий клин б'ють. Вони коло мене в сметані купаються. Чи знаєш, кілько держава вділила на мою ловлю і напідку прізний? 480 тисяч. Є чого поживитися жандарському кодлу, матері їх хрін?